Rugăciune pentru taina timpului tăcerii Aleluia slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne timpul tăcerii, ca o taină a rugăciunii harice. Când mintea coboară în inimă și ascultă cum Duhul Sfânt cu nespuse suspine pentru noi se roagă, ca să ne învețe darul rugăciunii minții în inimă. Să o facă curată și concentrată, continuă și binecuvântată, ca o cruce în biserica inimii noastre așezată, ca o tămâie de îngerii tăi luată și în din cer turnată, pentru ca icoana ta din sufletele noastre să o facă luminată, pentru că iubirea ta ne-ai dat, prin taina păcăinței de toate păcatele ne-ai iertat, de neputințe, orbire, surzenie, patim ne vindecat. Pe toți demonii și dușmai tăi și ai noștri i-ai legat, i-ai certat, i-ai alungat. În lumină ca pe îngerii tăi la față ne-ai schimbat. Asemeni fiilor rătăcitori, la tine ne-am întors și în straiul de cinste ne-ai îmbrăcat. Să facem poruncile mântuirii, sfințirii, desăvârșirii și îndumnezeirii cu îngerii, Sfinții și slujitorii Tăi ne-ai învățat și ne-ai ajutat. Aleluia, slavă Ție, Doamne, Iisuse Hristoase! Te iubim și Te rugăm, dăruiește ne rugăciunea contemplată a timpului tăcerii, când tainele împărăției Tale ne vei arăta. Atunci, într-o pară de foc, ca pe slujitorii Tăi, ne vei schimba, să trecem peste fluviul de foc, vom putea. Să căpătăm ființa, chipul și asemănarea cu tine, ne vei binecuvânta. Ca îngerii, sfânta ta față o vom vedea. Glasul tău cel dulce îl vom auzi când ne vei chema. De toate înșelările, Ispitele și cursele răilor și demonilor ne vei apăra. Să trecem peste șerpi, adică demoni, și peste scorpii adică sinagogile satanei. Cu ungerii tăi ne vei ajuta. Să urcăm treptele mântuirii, sfințirii, desăvârșirii, înfierii, iscusință, har și putere vom căpăta. Între în învierii luminii și împărății cu un loc și cu un nume nou ne vei binecuvânta. Aleluia, slavă ție, împărăție ceresc, cel care pretutind din și toate îl împlinește, iubim, și te rugăm, dăruiește-ne taina timpului tăcerii, așa cum Fiul celibit, ca ai să vii și ai să ne înveți toate a făgăduit. Botezul cu Duh Sfânt și cu foc, prin halul tău, ne va fi dăbit. Atunci trecerea prin porțile iubirii, slavei, bucuriei, luminii, a neamului nostru ne vei fi descoperit. Cu tainele pomului vieții veșnice. Ale zvorului cu apă vie, al pâinii, ale sufletelor ne va uimi. În mâna ta neamul nostru l-ai luat, prin toate vârtejurile lumii l-ai purtat. La locul lor din cer sufletele noastre le ai îndrumat, de aceea noi slava și iubirea ta am cântat.